12. fejezet. Queen Rackersnek hívják. Fekete férfi, 35 éves, Washington délnyugati részéből. Két éve ítélték el kábítószer terjesztésért, és hét évet kapott. Firstburgben találkoztam vele. Körülbelül három hónapja elsétált, azóta senki sem látta. Drogdílerek népes családjából származik. Hosszú évek óta sikeresen tevékenykednek. Nem utcai dílerekről van ám szó. A legkevésbé sem. Ezek üzletemberek. Kiterjedt kapcsolatrendszerrel mindenfelé a keleti parton. Igyekeznek kerülni az erőszakot, de nem félnek tőle. Fegyelmezettek, kemények és leleményesek. Közülük néhányan börtönbe kerültek. Voltak, akiket megöltek. Ezt ők úgy fogják fel, hogy a munkával jár. Elhallgatok. Levegőt veszek. Csend van. A sötét öltönyösök közül legalább öteljegyzetelnek. Az egyiküknek van egy laptopja, már meg is találta Queen Raker aktáját. Queen rajta van az ötven leginkább keresett, gyanúsított listáján, főképpen azért, mert megszökött Firstbergből. Mint mondtam, Firstburg-ben találkoztam Queennel, és összebarátkoztunk. Sok más raphoz hasonlóan, ő is meg volt győződve róla, hogy ilyen, olyan jogászi trükkökkel ki tudom juttatni a börtönből, de az ő ügyében erre semmi esély nem volt. Nem érezte valami fényesen magát Furzburgben, mert ekkor volt először börtönben. Ez megesik néhány új fiúval, aki még nem látott más fegyintézetet belülről. Nem értékelik, hogy egy táborban lehetnek. A lényeg az, hogy múlt az idő, és Queen egyre nyugtalanabb lett. Nem tudta elképzelni, hogyan bír ki még öt évet. Felesége volt, gyerekei, pénze a család üzletből, és sokat gyötrődött. Meg volt győződve róla, hogy néhány unoka testvére belép a helyére, és ellopja a pénzét. Rengeteget hallgattam őt, amikor erről beszélt, de nem vettem be mindent. Ezek a bandatagok sokat hazudnak, és szeretnek túlozni, különösképpen akkor, ha pénzről meg erőszakról van szó. De kedveltem Quint, t Valószínűleg ő volt a legjobb barátom a börtönben. Sosem voltunk egy szellában, de közel kerültünk egymáshoz. Tudja, miért lépett le? kérdezi Viktor Westlake. Azt hiszem, igen. Queen füvet árult és szépen boldogult, és szivott is belőle rendesen. Mint önök is tudják, úgy lehet a leggyorsabban kikerülni egy szövetségi táborból, ha rajta kapják az embert, hogy drogot vagy alkoholt árusít. Ez a kettő szigorúan tilos. Queen megneszelte, hogy a felügyelő tisztek tudnak a dolgairól, és arra készülnek, hogy lecsapjanak rá. Nagyon okos és dörzsölt, így aztán sosem tartott drogot a cellájában. Mint a legtöbben, akik a fekete piacon árulnak, a közös tereken rejtette el az árut. Tisztában volt vele, hogy rászálltak, és tudta, ha elkapják, egy keményebb helyre fogják szállítani. Így aztán lelépett. Biztos vagyok benne, hogy nem ment messzire. Valószínűleg várt rá valaki a közelben. Tudja, hol van most? Bólintok, de nem válaszolok azonnal. Várok egy kicsit, majd folytatom. Van egy unoka testvére, nem tudom a nevét, de azt igen, hogy van néhány striptease klubja Norfolkban, Virginia államban, a tengerészeti támaszpont közelében. Találják meg az unoka testvérét, és megtalálják Quint. Milyen néven? Nem tudom, de nem Queen Raker néven. Honnan tudja? Bocsánat, de ez semmi közük. Vesztlék ekkor bólint az ajtónál álló ügynöknek, aki nyomban kimegy. Megkezdődik a kutatás. Beszéljünk fószed bíróról, mondja Vesztlék. Rendben, felelem. Felidézni sem tudom magamban, hányszor képzeltem el ezt a pillanatot. Elpróbáltam cellám sötétjében, amikor nem tudtam aludni. Leírtam a mondandómat, átjavítottam, aztán eldobtam. Hangosan kimondtam minden szót, miközben hosszú magányos sétákat tettem a tábor peremén. Nehéz elhinni, hogy végre megtörténik. A banda üzletének nagy része abból állt, hogy kokaint szállítottak a keleti nagyvárosokba, főleg Délre, Atlantába, Charlestonba, Rillaybe, Charlotteba, Richmondba, és így tovább. A 95-ös államközi volt a legkedveltebb útvonaluk, mert ott nagy a forgalom, de autópályákon és megyei utakon is közlekedtek. Többnyire küldöncökkel dolgoztak. Fizettek egy sofőrnek 5000 dollárt, hogy béreljen egy autót, és szállítson le egy rakat kokaint valamelyik nagyvárosi elosztóba. A fickó leszállítja, aztán megfordul és visszaautózik Dél-Floridába. Queen szerint a menhettemben kokain, kokain 90%-át bérelt autón viszik éjszakra, mint mintha teljesen törvényes üzletet bonyolítanának. Gyakorlatilag lehetetlen kiszúrni. A sofőrt csak akkor kapják el, ha valaki köpött. Na mindegy. A lényeg az, hogy Quinnnek volt egy unokaöccse, aki egyre feljebb került a hierarhiában a családi üzletben. Egyszeri szállítás családi üzletben, Ronók közelében. Egy furgomban ült, amelyet az Avisto bérelt, és azt mondta, hogy antik bútorokat szállít egy Georgetowni üzletbe. Tényleg akadt néhány bútor a furgomban, de az igazi szállítmány az utcajáron 5 millió dollárt érő kokain volt. A rendőr, aki megállította, gyanakodni kezdett, és erősítést kért. Az unoka ő csismerte a szabályokat, és nem engedte, hogy átkutassák a furgont. A második rendőr újonc volt, igazi buzgó mócsing, és szaglászni kezdett az autó rakterében. Nem volt engedélye, nem állt fenn az alapos gyanú esete. Amikor megtalálta a kokaint, nagyon bevadult, és minden megváltozott. Megállok. Iszom egy vizet. A laptopos ügynök sebesen püföli a billentyűzetet, nem lehet kétséges, hogy küldi az utasításokat mindenfelé a keleti parton. Hogy hívják, Quinn unokaöcsét? teszi fel a kérdést Vestlék. Nem tudom, de azt hiszem a család neve nem Raker, többféle név is van a családban, jó néhány állnév is. És fószed bíró kapta az unoka ügyét? Kérdi Vesztlék, hogy egy kicsit, bár a jelek szerint senkinek sem sietős a dolga. Minden szavamon csüngenek. Nagyon szeretnék megtalálni Queen Ruckert, de az egész történetet akarják. Igen, és Queen felfogadott egy Ronóki nagymenő ügyvédet, aki azt mondta neki, hogy a furgon átkutatása nyilvánvalóan alkotmányellenes volt. Amennyiben Fawcett bíró törvénytelennek minősíti a kutatást, Nincs bizonyíték. Nincs bizonyíték, nincs tárgyalás, nincs semmi. Miközben zajlottak az események, Quinn megtudta, hogy fószett esetleg hajlandó lenne jó indulatúbban kezelni az unoka ő csügyét, ha némi kis pénz gazdát cserélne. Nem is olyan kis pénz. Quinn szerint az ügyvédjük ütötte nyíl be az alkut, és nem, nem tudom az ügyvéd nevét. Mennyi pénz? kérdezte Veszlék. Fél millió. Ezt szkeptikusan fogadják, de nem vagyok meglepve. Én is alig akartam elhinni. Szövetségi bíró, kenőpénzt fogad el. Hát ilyet? Na de akkor is megdöbbentem, amikor kiderült, hogy egy FBI ügynök az oroszoknak kémkedik. Azt hiszem, a megfelelő körülmények között az ember nagyjából mindenre hajlandó. Maradjunk a tárgynál. Mordult rám, vesztlék ingerültem. Persze. Quinn és a család letette a pénzt, fószett meg elfogadta. Folyt tovább az eljárás szép lassan, míg nem meghallgatást tartottak az unoka indítványáról, amelyben azt kérelmezte, hogy a bíróság vesse a furgon törvénytelen átkutatása révén szerzett bizonyítékot. Mindenki meglepetésére a bíró elutasította az indítványt, a kormányzat javára döntött és kitűzte a tárgyalás időpontját. Mivel a srácnak nem volt, mivel védekeznie, az esküdt bűnösnek találta, de az ügyvéd úgy gondolta, a fellebbezéssel jó esélyeik vannak. Az ügy még most is a fellebbezési szakaszban van, és az unoka öcs alabamában ül, 18 éves büntetését tölti. – Szép történet, Mr. Bannister! – állapítja meg Westlake. – De honnan tudja, hogy Queen rákerülte meg a bírót? Onnan, hogy elmondta nekem, mire készül. Bosszúból megöli, és visszaszerzi a pénzt. Gyakran beszélt erről. Pontosan tudta, hol lakik a bíró, hol dolgozik, hol szokta tölteni a hétvégéket. Arra gyanakodott, hogy a pénz valahol a nyaralóban van elrejtve, és meg volt győződve róla, hogy fószett nem csak őket verte át. És mivel elmondta nekem, Mr. Westlake, amint letartóztatják, én leszek az első számú célpontja. Lehet, hogy kisétálok a börtönből, de állandóan hátra pillantgatok majd. Ezek a fickók nagyon eszesek. Nézze csak meg, mire jutottak maguk a nyomozással. Semmire. Nincsen semmi nyoma, minél indulhatnának. Ezek nem felejtenek, és nagyon türelmesek. Quinn majdnem három évet várt, hogy megölje a bírót. Ha kell vár húszat is, hogy elkapjon engem. A olyan okos miért mondott el magának mindent? Hangzik Vesztlék következő kérdése. Egyszerű. Sok raphoz hasonlóan Queen is azt gondolta, hogy előállok valami brilliáns beadvánnyal, megtalálom a kiskaput, és kiuttatom a börtönből. Azt mondta, rendesen meg fog fizetni, a felét kapom annak, amit Fawcett bírótól megszerez. Hallottam ilyet már korábban is, meg azóta is. Megnéztem Queen aktáját, és közöltem vele, hogy nem tehetek semmit. El kell hinniük, hogy igazat mondok. Ha nem emelnek vádat Queen Raker ellen, börtönben töltöm a következő évet. Még mindig ellentétes oldalon állunk, én meg ők, de lassan megtaláljuk a közös nevezőt.